zeuruan eh astes ba bar, eh, barkatua sa, eh, salamankara eh juan lagunarekin eh, Laguna uh -huh. eh ba zerre, zerre Ar, eh, bidean vale. eh, gelditu ginen eh baskaltzera Eta leku batean, tradizionala, oso ederra, oso ondo bazkaldu genuen. Bai, Eta, eh, mer hendiru merkea zen, baina oso ondo, eh? eh Oztirala santuan ikusi genuen procesión bat, herri, herri txikia, txikian itik herri txiki batean eta larumbe larumbe batean eh uh -huh. e, joan ginen e, Bizitatu visitatu e, eh visitagen genuen eh Salamancako monumentu monumentu, eh. monumentu. Uh -huh. bueno eh E, leku tipikoa bazkaltzera joan ginen. Uh -huh. Eguraldia oso hotsa izan da, baina eguzkearekin. Uh -huh. Eta, bueno, azten egunean, azte uh -huh. Nafarroa joan ginen. Uh -huh. Elurra egon zen? Ausopolitan. Uh -huh. Nafarroa uh non -huh. egun zen zen? Artaza. Uh -huh. e, ondoan ebaketano eh, bai eh, <tos> buenas <tos> piernas bai